Там ліворуч від кронтової дороги – маленький острівець, наче охоплений полум'ям. То верес. Дана давно пантрувала, коли він зацвіте, діштатись не могла, а вчора глянь вибухнув червоним малиновим цвітом. Ну, тепер можна нарвати і вже вирушати з села до міста. Залишила машину на дорозі, підійшла з кошиком до вересових кущів, зразу після жнив у притул трактором. Казав темі, цієї осені їх мають повністю викорчувати. Пробували позбутись уже на раз, але живучий верес все одно проростає і хоч кількома кущиками, але зацвітає посеред поля. Колись тут були справжні сінькі зарості, а посеред них стояла димчана хата. Тепер тільки маленький горбок на її місці. Присіла на нього, погладила долонею ще по вересневому теплу землю, підставила обличчя під лагінні промені. Заплющила очі. <звук> Розділ другий О прекрасна незнайомко, чи ці дивовижні квіти постелиш ти замість перини на ложе коханого свого? Як же м'яко і солодко спати буде йому? Дана озирнулася. На стежці у позі декламатора, з піднятою над головою правою рукою, заумер невисокий худорлявий хлопець. Крусявий, з довгим волоссям, одягнутий не по-тутешньому. Світлі парусинові туфлі, сірі штани, біла маринарка на розхрест. Під нею тонка ляна сорочка з дрібненьким синім орнаментом біля горловини. Ніби на панича схожий. Але ж ні, панич полотняної маринарки не зодягне. Он у їхнього Михалка Косінського всі костюми тільки з дорогого сукна. Та й щоб дженджуристий, косінський, молодший біля хутора пішки ходив і ще от так от з кимось заговорив. Ні, не з мабуть, цей задирака. Але й не сільський, не тутешній. Цікаво, звідки ж він прийшов? Ба ні, не прийшов, а приїхав. Он позаду нього на озбіччі польової стежки лежить ровер. Колеса з ніколевими спицями ще повільно крутяться. Масивний кролий дзвінок на руліве близькоє, як люстерко, ловить сонячне проміння і відбиває його просто дані в очі. Його дзеленчання за кілометр гусей розлякало. А цей роверист не посигнали, отже, підкрадався тихцем, щоб я не почула. Може, ще й підслуховував, як я співаю? Подумала Дана і зразу ж зашарілася. Перекинула через плече пшеничну косу, обсмикнула під'юткану зелену спідничку, сховала під нею засмаглі круглі колінці. Хлопець перевів веселий синювато-сірий погляд із даної на кошики, вже наповнені дрібними кіточками. Ніби порівнював, що ж воно яскравіше, цвіт у кошиках чи рум'янці на дівочих щоках. Це верест для димки, пояснила Дана ніяково. Для димки хто така димка? Ваша чарівна корова, яку годують квітами, щоб давала рожеве молоко. Ся йнув біло зубою усмішкою незнайомець. Яка ще корова? Дана нарешті оговталась.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 Федеріком, як називають однокурсники, на твій вибір. Тільки не фетьком, це вже дуже. Пхе, якось мені не пасує. Та відпусти нарешті ці свої шедеври народного лозоплетіння і назви своє ім'я. Дана промовчала. Хлопець тинул плечима. Все одно дізнаюся. Тричі виважив кошики над головою, як важко атлет Гирі, і бадьору завракував слідом за Даною. Подумати тільки, вересовий мед на Поліссі. Та це ж світова сенсація.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 Чув тільки, що земля у вашому селі косинським належить. Але взагалі, то ти на паночку дуже навіть схожа тоненька, тендітна, ніжки зуті, ручки білі.